nit, benvinguts a una nova edició del Núvol de fum, programa número 132 Una salutació, soc Jaume Montsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet a 96.3 de la FM, també per internet o per la TDT Núvol de fum és una hora setmanal dedicada a la millor música ambient, a l'electrònica minimalista i experimental. Podeu estar en contacte amb el programa a través del nostre blog núvoldefum.blogspot.com o a través de la pàgina de Facebook a facebook.com barra núvoldefum. Eh, doncs avui fem l'últim programa regular d'aquest 2015. Les tres properes setmanes tindrem, com és costum, tres mixtapes, tres sessions, que aquest any he encarregat a tres amics productors, cadascun en el seu estil, i grans coneixedors els tres de música electrònica. Per ara no us avanço res més, simplement que són tres sessions fantàstiques, diferents i que segur que us encantaran tant com a mi. Però tot el seu temps, de moment avui, tenim un programa per davant, com sempre, carregat de molt bona música. I comencem amb el nou disc eh, d'Autistici, titulat Temporal Enhancement, una exploració sonora de la percepció del temps. Escoltem el tema, titulat Open up to quickly. influències de la nomenada clàssica moderna, gravacions de camp i un excel·lent disseny sonor són algunes de les marques personals d'autistici que publica aquest treball en el segell Dronarium, segell rus amb 34 referències i com teixem ja el bo millor de l'escena ambient. Escoltem un altre tall d'aquest nou disc d'autistici, titulat The Grotesque Physicality of Waiting. Doncs acabem d'escoltar Autistici des del seu nou disc, Temporal Enhancement, publicat pel segell rus, com us deia Dronarium. Continuem amb una sèrie de recopilacions que amb els anys s'han anat convertint en tot un clàssic de la música ambient, tot i que el segell que les publica no es dedica precisament a aquests estils. Parlo dels recopilatoris pop ambient del segell alemany Compact Records, que tot i dedicar-se principalment a la música de ball, cada any ens ofereix una nova edició d'aquestes recopilacions on l'àmbient és el protagonista. Al passat 13 de novembre publicaven el nou volum d'aquesta sèrie, Pop Ambient 2016, amb 12 peces de producció impecable, com sempre, i com comprovarem a continuació, escoltant algunes. Comencem per un bon conegut del programa, com és Leandro Fresco, que presenta aquesta configuració de ataque. Aquesta era la peça Configuración de ataque de Leandro Fresco dins d'aquest recopilatori que estem repassant, Pop Ambient 2016 de Compaq Records. Continuem a Max Burden i una peça tan senzilla com abocadora, Unterwasser. Estim aquí al núvol de fum escoltant, fent una bona repassada a la recopilació Pop Ambient 2016 de Compact Records Un habitual del Segell des dels seus inicis és Miquel Metal, que també participa d'aquesta edició amb la peça que escoltem a continuació titulada Titan Tenim temps encara per escoltar una peça més d'aquesta recopilació, Pop Ambient 2016, de Compaq, un disc que des d'aquí us recomano i que val molt la pena escoltar. Eh, ens quedarem amb un dels projectes clàssics de l'Ambient, com és el duo Diorb, amb més de 30 anys d'història. El seu membre principal és Alex Patterson, que ha anat canviant de company durant tots aquests anys. Crec que ara l'acompanya Thomas Feldman. Aquest mateix any han publicat un LP aquí mateix a Compaq, titulat Moon Building eh, 2703 AD, a més de participar en aquest recopilatori amb la peça que escoltem ara mateix al pin down. Doncs després d'aquesta peça de Diorb, deixem ja la recopilació Pop Ambient 2016 de Compaq. La donem per més que recomanada. I d'un segell tan conegut com és Compaq, anem ara fins a una referència autopublicada d'un artista gairebé desconegut com és Aidex. Aquest artista violorrus publicava el passat setembre al seu banc camp, un EP, Vapor, que ha passat força desapercebut tot i la gran qualitat de les seves composicions. Composicions com aquesta que escoltem ara, titulada Coral. you mm -hmm. Doncs aquesta era la peça coral del productor violorús Eidex. Anem ara fins al segell Opal Tapes per escoltar un altre cop l'àmbient brut i analògic de Cremation Lily. Des de la seva darrera cinta, Radiance and Instability, la peça es titula Presence of Light. La que acabem d'escoltar, Presence of Light, de Cremation Lily. Arribem a la fi del programa d'avui, número 132, del núvol de fum. Un programa que podreu tornar a escoltar en repetició, aquí mateix a Ràdio Mollet, dissabte a les 11 de la nit. I que tindreu disponible demà al nostre blog nuboldefum.blogspot.com i abans d'acomiadar-me eh, vull recordar-vos un altre cop que els tres propers programes seran els espacials d'hivern amb tres sessions de tres convidats molt especials que segur que us encantaran. Així doncs que ens tornem a retrobar dijous vinent a la mateixa hora a les 10 de la nit, eh, serà nit bona, amb la primera d'aquestes tres sessions espacials d'hivern aquí, aquí al núvol de fum. Que passeu molt bona setmana i ens tornem a veure o a escoltar, millor dit, dijous vinent. Molt bona nit.